Basme în limba română Regatul Nerozilor Odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, trăia un rege nerod, împreună cu miniștrii săi nerosi. Regele meu, Ce ar fi să dăm o lege care să spună că de fiecare dată când dormi, toți cei din egata ar trebui să-ți cânte un cântec de leagăn. Ce idee proastă! Nu toți au voce, să știți? Dacă cei care cântă prost mă fac să dorm și mai greu... Hehehe, înălțimea ta, oamenii se plâng că mâncarea e prea scumpă, doar bogații și o pot permite! Oh, vai, ce sugerați? Sugerez să vindem toată mâncarea pentru o singură monedă! Ce idee minunată! Da, să dăm legea aceasta! Și ce ai de zis? Regele meu, vreau să zic că ești mai minunat decât ceilalți reci. Spune-mi ceva ce nu știu. <laughs> Ei bine, mă gândeam să nu conduci ca un rege normal. Ce-ar fi să schimbăm ziua în noapte și noaptea în zi? Oh, îmi place mult ideea asta! Și în curând s-a dat noua lege și toți oamenii erau supărați, căci dacă nu l ascultau, regele îi pedepsea grav. Așa că afacerile erau deschise noaptea, iar oamenii se obișnuiseră cu noul stil de viață. Toată lumea, chiar și animalele, dormeau în timpul zilei. Într-o după-amiază, în regat a venit un înțelept, cu celul lui... A rămas șocat când a văzut că nu e nimeni acolo Ce ciudat! E ziua mea mare și nu-i nimeni pe străzi Oare ce s-a întâmplat? Nu știu, stăpâne, dar tare bine mi-ar prinde să mănânc ceva acum of, Te gândești și la altceva în afară de mâncare? Au mers prin oraș până s-a întunecat și au rămas surprinși să vadă că atunci oamenii au început să iasă din casele lor. Au dormit toată ziua? Ce regat ciudat! s au uitat cum oamenii se duceau la muncă de parcă era ceva normal. S-au deschis restaurantele, stăpâne, pot să du odată! Înțeleptul era mai interesat de cum funcționa regatul Spune-mi, femeie bună, de ce regatul ăsta iese noaptea afară și doarme ziua Of, ce pot să zic? Regele nostru e un nerod care dă legi neroade Înțeleptul s-a gândit mult la ce a zis femeia Stăpâne, uite, am luat banane, prăcituri, sandvișuri și toate ieftine. Orice ai lua costă o singură monedă. Să stăm aici! Încă o lege neroadă a regelui presupun. Trebuie să plecăm repede sau vom avea de suverit. Înțeleptul a încercat să-l convingă pe învățăcelul său, dar acesta voia să rămână pentru mâncarea ieftină. Foarte bine! Dacă vrei, stai, dar eu plec! Învățăcelul a rămas în regat și în curând s-a obișnuit cu stilul de viață. mâncat atât de mult încât s-a îngreșat foarte tare. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, minunat! Stăpânul n-a avut dreptate! Mm -mm. Într-o zi, un hoț a intrat într-o casă ca să fure ceva. Dar când a vrut să fugă, peretele casei a căzut pe el și l-a rănit. Fratele regelui s-a dus la rege Înălțimea ta, am venit să caut dreptate Fratele meu și făcea treaba când un zid a căzut peste el și l-a rănit Zidul aparține unui negustor Negustorul a fost chemat și a venit la palat foarte surprins Omul acesta spune că zidul tău l-a rănit pe fratele lui Este adevărat? Da, regele meu, zidul a fost construit pe când trăia tatăl meu A căzut pe hoț și n-am putut face nimic În orice caz, vei fi pedepsit, căci zidul îți aparține Ce? N-ar trebui să fie pedepsit cel care a construit zidul Regele s-a gândit și a decis că negustorul avea dreptate L-a cerut pe zidar care acum era foarte bătrân Tu ai construit zidul pentru acest negustor? Atunci ești răspunzător fiindcă ai rănit un om nevinovat Dar am construit zidul acela acum mult timp Ce ai zis? Bă, ei bine, îmi amintesc de ce nu l-am construit bine era o dansatoare care mergea pe acolo, iar clopoței de la picioarele ei mi-au distrat atenția. Aha! În sfârșit am găsit vinovatul. Aduceți-mi dansatoarea acum! Săraca dansatoare, care era acum bătrână, a venit tremurând în fața regelui. Ai fost adusă aici pentru a fi pedepsită, fiindcă i-ai distras atenția acestui om când construia un zid. Un zid? Zidul acela a căzut și a rănit un bărbat care își făcea treaba. Regele meu, cred că nu ați adus pe cine trebuie. Să știți că eu mergeam pe acolo doar pentru că bijutierul meu m-a întruna. într-una. Of! cazul ăsta e tot mai complicat Aduceți în mi bijutierul aici Bijutierul a fost adus înaintea regelui și a rămas șocat când a auzit de ce era învinuit Ei bine, nu ești de părere că ai greșit? Vei fi aruncat de pe o stâncă Stați, lăsați-mă să explic! Așa e, i-am chemat-o pe această dansatoare la mine de multe ori dar asta fiind că trebuia să-i duc o comandă unui negustor nerăbdător. Nu puteam să-l ignor, nu? Regele a întrebat cine e negustorul. Acesta a arătat imediat spre negustor. Prindeți-l! Nu, nu! Tatăl meu a făcut zidul, nu eu! Însă, regelui se părea că negustorul nu merită să fie pus în cărucior. A poruncit să fie căutat cineva potrivit pentru asta. Și singurul care se potrivea era învățăcelul cel gras și sărac. Acesta a fost adus la curtea regelui, unde i s-a explicat totul. A rămas îngrozit, a început să-l strige pe înțelept: Stăpâne! Stăpâne! În acel moment, înțeleptul a apărut din neant. Toți au rămas șocați: Care-i problema? Săracul învățăcel i-a explicat totul, iar înțeleptul s-a uitat în sus și a zâmbit. Regele meu, aș putea să iau eu locul învățăcelului? Învățăcelul a înțeles imediat planul înțeleptului. Nu, înălțimea ta! Aruncă-mă pe mine! Pe mine m-ați ales întâi! ce cum îndrăznești să mi te opui?" Și-au început să se certe, iar regele a rămas nedumerit. Mă, de ce vreți amândoi să fiți aruncați de pe stânci?" Prețele meu, nu știi, stâncile din vest sunt un loc foarte special." Dacă ești aruncat de acolo, ești întâmpinat de cele mai puternice zâne ale dealurilor care îți îndeplinesc toate dorințele și te umplu de bogății și de putere, atât de multe încât ai putea conduce lumea, doar că persoana trebuie aruncată de o altă persoană sfântă. Regele era foarte surprins. Nu voia ca acești doi bărbați să fie binecuvântați de zâne. Așa că i-a poruncit înțeleptului să-i arunce pe el și pe miniștrii lui de pe stânci. Crezi că sunt nerod și că te las pe tine să profiți? În niciun caz! Eu trebuie să fiu aruncat și ministrii mei preferați! <laughs> Ei bine, dacă asta poruncești înălțimea ta... Regele și miniștrii săi au fost duși pe stânci și s-au urcat toți în cărucior. Înțeleptul a împins căruciorul și s-a auzit un țipă din gura regelui când mergeau spre marginea stâncii. Au oh, m-am răzgândit! Și au căzut de pe stâncă. Acolo au căzut într-o plasă pe care o pusese înțeleptul acolo. Așa că erau prinsi în plasă, cap. O, unde sunt zânele? Nu e nicio zână. Chiar ești un rege nerod de ai crezut așa ceva. La fel ai condus și acest regat în tot acest timp. În fine, trebuie să plec acum. Nu, stai, am făcut o mare greșeală. Când eram la putere, nu m-am gândit la deciziile neroade pe care le-am luat. Chiar am fost nerozi. Salvează-ne, te rog! Regele și-a dat seama că a greșit, așa că a fost tras de înțelept. Ești foarte înțelept și știi cum să conduci un regat. Aș vrea ca tu și învățăcelul tău să conduceți acest regat! Învățăcelul a acceptat pe loc Înțeleptul a ezitat puțin, dar apoi a acceptat și el Oamenii din regat s-au veselit când au auzit veștile și toți erau foarte bucuroși Prima lege pe care o voi schimba va fi cea a zilei și a nopții Ziua va fi arzi și noaptea noapte Și astfel în regat totul revenise la normal Învățăcelul a greșit când nu l-a asculta pe înțelept, dar a fost salvat și a învățat să nu se lase înșelat de aparențe.